أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزمانة نفعها ووضع الميزان اللّا تَطْعَوْ فِي الْمِيزَانِ وَالسَّمَاعَا رَفْعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ دیجنا اللّه جلل جلال هو انسانیت باندی دیو تذکر گئی شیعہاں شَدّ اسمان دی الله جل جلال او پرمای سما اسمان چې در رفاها اوجت کړته دی لاره الله تعالی و وضع او وضع الميزان او اخد الله جل جلال هو را گسګړته دی الله جل جلال هو یا ثابت کړته دی الله جل جلال هو الميزان اللہ جللہ جلالہو دا عادل حکم گڑے میزان نا مراد عادل لے و پدع کے بیا وزن امرہ او پدی کے پیمانم رالا اللہ جللہ جلالہو دا ثابت کڑے دے انہی دے دے حکم اللہ جللہ جلالہو اغا کڑے دے دسوشی دا عادل او عادل کے دوالسی زرالوں پاګې کې تل امر الله او پاګې کې پیمان امر نو ذات الله جل جلاله بل نعمت چې الله جل جلاله انسانيت ته دا داغې هغه ذکر کوي نو اسمان هغه په منزله چې د پاره د زمکه دا ځان لن او آدل پا مابین ده اقوالو پا خبرو که ده پا کیارونو که ده پا معاملاتو کې ده نو داگه حکم اغا ورکول نو دا زانلا اغا نعمت ته اللہ جلالو دا حکم کڑ ده دا نعمت ته ورکڑ ده اغا انسانانو ده او دا آدل الله اللہ جلالو اولی خیر پزمک که کی نو الله پرمی الله تطر او ف میزان د دی دپه چې تاسو زیاتې وونه کې د عادل حکم ځکه نازل شوې میزان ځکه نازل شوي د تل ځکه راغلی دا چې تاسو زیات او نه وزن کې چې تاسو ځکه قد انصاب او د عاد الله حکم نوې او پهقلل سرهوي یو بل سره به زیاتې او چې کله میزان موجود دی او تله موجود ده د هر یو شي د پاه خپله تلله د وقع سره تل ل نو زیاتی نه انسان هغه بچ کېږي نه چې کله الله جلله جلال هوته حکم دد د پاه خیده دی په مخ د ځم باندې نازل کړی ده چې زیاتې او نهکن ورپسې حکم کوي واقع موز نه بل قست الله پر می بر براوئ قی مو غوا براو وزن لرا بل قسطوی پا عدل سراب پا انصاب سر وزن اغیقی انصاب کوای ولا تخصر المیزان او دا بل ادب شو درم عدب شو یو دا چی زیاده ما کوای بل داد چی برابر ور او درم ادب د وزن متعلق دا چې کمی ما کوای پی المیزان پت لگی دا هری گنا زن لنکسانات تی یا وینسان بهویچ از کم ورکم یا پکې ملاورټو کم اصل شی کم ورکم ظاهر متبادل د تسغاخ کوي چې ما سیوا کړلې لکه چې مالک تمشه کم ورک په پیسې می پورو اغستن په پیسې سیوا میکلې یا مې پکې مکسینګو کوه لړل مې خپل نظر تمشه سکو حالانکه حقیقت کې دا کم هووړ هم دا ان حقیقت کے داد دا کم زکہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے چې ګنا دوځینه د انسان رزق هغه د رزق نه محرومی دا غټ نه دی اغشتنه چې کم اصل ول پیسی کولی اصل مال ول پیسی کوله هغه د کمې کړي بوله دوکلو ګنا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمای ان العبد لا يحرم من الرزق بذنبه انسان د خپل رزق نه د ګناه د وجې محرومي نه دی وی چې ما سی واک لوم ما ګټ وکړه حالانکه دوه الټه سوکو دام می لاوټیو کو خپل رزق کم کوه پاري ګسوکو نقصان نورم احادیس او مبارکو کې د کم ورکولو بارکی لاګي نقصانه درغلی پایده نشته خبر زنده لكن د رويج نبی له صلات و سلام پرمای چې مونږ انبيات دارنګ وزن کوینه دروند تول کو خبره نبی صلی الله علیه و سلم بم چې دا برګی زابه او ته وی وتبه وی زن ورج یعنی طول چې کدا سل پاس دی او کم وزن کا وقولک دروند طول کا اگر ځان تا لیکه لسئی شی ورکول ځکه چې ته پکې ملاوټو کې نه صحیح شی کم ورکول یو صحیح شی ورکول یو درون ورکول نو ځکه طول غسیو هغه پکاري وله تخصسر ال او کمی م کو تاسوو په میزان کې په وزن کېول رته ووضع حال الأام دا بلنیمت الله فر زمکه چې دا ووضع اخ دهخوا کړی اخې د ره لل اام دپه د مخلووقات نو دا اخې ده مستقرره تن ده ال کېديبان د اللهجلله جلاللو د اوبو د پزه پرته د دا غونونه جل پشان د میغون دي خبر دا اندل دا ترکتلی دی بلوچستان کې موږ یو ځای کېونو ال تکې د غرونو د مزنې او چینې راوته او داسې چینې راوته دوا یو نه لګزوم دا تخند ميري د اوبچي ازادي ځای کې دا تخند د جمعه سره چې څنګه دا نه کبړلار کې دا قولي درې سلور ځای په خلکو پکې داسې دوه او هغه وی د اصل د درې کابل نه دی دلته کې چې موږ واقع کما را روان دی جنگيري کې د درې کابل له خبر دا انداله وې د دې اصل لاغ نه نه ځکه د دیو په داګه داګه د سرچ نه چونکه هغه غرونو کې دا هغه غرونو د سلسلهزمکه کې یو بل سره یو شوی دی نو په غرونو کې د نن دنج کم دی هغه بسري وېدا راغلی والله عالم ته کم ځاني ته وېدا خبره کولا د دې غرونو کې دا بلکل سمندر د دې جګر کې او سر بره روزي او باور کې او بسر اوزي پغرونه کې اوبو سیوا یو پاور کې اوبو کمی خبر دا انداله نو د دې دا یو نعمت ته الله جل جلاله آزمکې کې دا د پاسه پیغمبرونه لګولې لیلا نام د پر د مخلوقات انسانان او جنات علاوه نور مخلوقات په دې زمک او کې پاتیکی کې دا د ټولو مشترک کور دی د دې کائنات د انسانانو د حیوانات او دوسیدونکو او مشترک کور آغاس شرید زمکه لو اسمان داغه چت نظمک مله مهیا کړی دا چت مله مهیا کړی دی فیها فاكهه و نخل و دې کې فاكهې دی میوي دي و نخل خصوصا کجور دی ذات الاقمام اکسوڑو والا تاسو کدا کجور بوټي لیدلې لاول چې دا میوه کې داسې کسوڑه وندې هغه کې دا ثاني روزي اوبره درې دې وونکو ته حکمره ابتدای چې دا ووز نو دا ولو کې راوزي هغه کسولړ بیا کولاوي ک او د غنه غلافونو کېدن نه که جوي د بوتی د م نهکسړه کې را یا کسړی بیا کولا شي اوا کسړو کې یو هغه داې بیا انسان د کي میلاوی. نګوره الله جلله چېلالو هر ی نعمت د انسان دپره ساتللی هااکول ته اوګور سره مضبوط کور کې دی دغه رګېلوته اوګوره سومره نری پلچ کې حالان کې خزممکهې چشي خراببي. نری پلوچ کې محفوظ کړي دي پلیتو ګورا چې اخر ابيږي ناغتې کور غټه چولې زمکه کې لري هر یو نعمت چې وګوري الله جل جلاله دې انسان لپاره هغه یو کور کې یو شېکې محفوظ کړي دی انسان ډیر ناشکر دی خبر ده تعالی د دیو جی بار بار الله تعالی هر یو نعمت پسيدا خبر کې انسان ته بده کم یو نعمت نه انکار کوي کم یو نعمت به ته کم یو نعمت نه بده انکار کوي داخل له یو نعمت ذکر کوي ور هر یو نعمت ته وګوره الله د انسان د پرڅنګه او اندوانې ته وګړه سنه بهترین پرچ غټې ته وګورهته ماټر ته وګوره نو طرف ته عام ته وګورهنا هغه طرف ته نشپې ته وګوره نو په هر یو شیبانې الله جلله جلال او بهترین کور خیجوه دی پهغه خوراک باندې چې کم خوراک دی چاې د انسان شریف ته خبر د انتله والله پر می نخلو دا د لک او کجرې. والا والحب دا د لکمام کړی واللهح به دو آسپې و الرحان او دارنګ الله پر میدانې نوطې قسم کېسمدانې د جووارو داې دغ نه مدانې د اووربهو داېخبر دله کسمما کې سم داې چا هغه پاړو والدي ب والدي چا نبوس چا سره بوس آتیلو نبوس جوړ شي چا نهپه چا سره پاي غې نه خشاک جوړ شي چا سره مطلب بهغشنې چا جوړي شي چا سره پړی دغې نهطورې چزره پانی نه داغینا بل څه جوړشي بل څه ته نه جوړيږي الله پرمحي دانې ذل عاصب بوس والا پانو والا او ريحان اوا آو ګلونه چې خوشبو دار دي انسان داګه نه خوشبو علی الله پرمحي فب ای علائ ربک ما تکذبان اے انسان په کم یو د نعمتونو د رب باندې اے انسان او جنات تاسو دواړه چې په کم یو د نعمتونو د رب باندې چوکذ زبان تاسو په تکذیب کوي هغه ته په نسبت د دروغ کوي هغه به نه مني داګه نه به انکار کړي نو دا اصل کې تقریر ده د استفاهم تقریری ویل کی خبر زنت الله انسان اللهم کر کوي تقریر ولور کې چې دا د الله نه وقتونو غणा دریو جن دا الله په نعمتونو باندي هغه شکر وکړ دي د هر نعمت وقت کې چې کوم دعا ده هغه اصل شکر ده انسان روټی خ دهغې نه مخکې د دوه اصل شکر دی که ختمه کې نو هغېروتو د اصل شکر دے. دی کوواشروم ته ځ او الله د موثبت نه چې کمې ګېټه کې پروت ته خلاص نو د هغې نه مخکې دو اصل شکر دی او چې کله ځان پارخ کی نو دغې نروتو د اصل شکر دی توف د بعد مسجد ترازی نو دا اصل شکر دی چې کله وې پارخ شي نو بیا د اصل شکر دی هره دوه هر یو دعا د سنت چې دا هغه ته ولا دعا په دې سره د انسان نخپل رب سره رب ته پیدا کیږي کی او دا شکر هم دی د شکر دا واجب دی په هر انسان باندې چې دا الله تعالی شکرو کی دا جمله کب اي اعلی ربک ما تکذبان دا د دې صورت امتیازات هم ده او دا په دې صورت کې یو دیرش پیر ذکر شوي 31 مرات د الفاظ اغه ذکر شوي اودا استفهام تقریری انسان تا الله تعالی فرمایي چې د دې موکر شه نه تدانه مني نه دا, دا اومنا یدي اقرار وکا ته تول د الله نعمتونه دی په تابانه او د دې معلومي کې د دې استفهام تقریری یعنی انسان موکر کوي په دی باندې هغه معلومي کې د حدیث د حاکم نه جابر رضی الله تعالی نو فرمای نبی صلی الله و سلام د صورت مونټولستو سورتی رحمان ولستو سورت او جی نبی علیہ السلام ختم کنو بی او پرمین جی مالی اراکم سکوتن سشیوی دی زخو تازو چپوی نمو چپنا سی ہے حالانکی نبی علیہ السلام پرمین لالجنو کانو احسن منکم ردن ستازن او خو جنات خو بہترین طریقے سره جواب راکاو او بی او پرمین نبی علیہ السلام جی ما کرا تو علیہم حاضر ما پا غیبانه دا آیات نده لسته پا بی ای آلائی ربکو ما تو کذبان الا قالو مگر اغیب دا خبره کوله چی ولا بیشه ام من نعمه که ربنا نکذب پلک الحمد یاللا مستاد یو نعمت نمینکار نکو منگ داستانی متونگانو پزان بانده یاللاستاد پرسی شده تاریب ده نو چکل دا جمله درزی نو کخلی پاس دا دارا بین درزی نو کم سی کم نبی علی السلام دا جمله خواه کرده وا پریانو نبی له سلام بدا جمله وی پریانو به جواب وکړه ځکه نبی له سلام انسانانو تم پیغمبر د جناتو تم څه شه دي پیغمبر دي نو جناب له سلام دا جمله وی جناتو جواب ورکړو صحابه غلی وته ستاسو نه جنات به ترو اغئي دا جواب به ماته را کوو چې ما و چې کم یو ننیمت به نهې نو نوهغوی به جواب کې دا خبره وکړه چې یا لاستا یو نعمت دمونږ انکار نکو ستا ټول ن متتوندي په مونږ باندې یا ستا د پر تعریب ته ته قابل د نو دا ځان سره ویل په کار بیا. وَالسَّمَا رَفَا وَالسَّمَا آسمان رفا چِدِ رَفَا اُوچِدْ قَلِدِ دِلَرَ اللَّهُ تَعْلَهُ وضع المیزان و اخد عدل رزمک اللہ تتاو فی المیزان دید پارج تازو تجاوزنک تازو زیادیونک فی المیزان پتلک وقیم الوزن برابر کے وزن لرا بالقسط فینساب سرا ولا تخصر المیزان و تازو کمیمک ویت لک والارض از مکجدا وضعها اخد دی لرا اللہ تعالی ورولی دا دیل را اللہ تعالیٰ کراری ورکڑ دے لیل انام د پر دا مخلوقاتو فی حاف دیز مکہ کی فاکیاتن میں وی مختلف دی ون اخلوک جردی داتو لکمام کا, دا کا سوڑو والا والحب و دانی دی ذلعصفی ذلعصفی بوسوالا ذلعصفی و پانوالا ورحان او اور ریحانو خوشبو والے گلنا فبای ای اعلی پسپکم یو نعمتو د نعمت ربکو ما دستاسو سو ددوالو رب یاد خپل رب انسانانو جناتو تکذبان ته سب تکذیب کوه انکار وکوه الحمدللہ رب العالمین والعنبت المجتکین و السلاة و السلام على رسوله محمد اهدنا و علیه و صحبه اجمعین اللهم اهدینا و اهدیمینا و جعلنا سببا لمن احتلال لهم زینا بزینت الیمان و جعلنا حداتا من اهدیین یا اللہ سعب عفیت پرات را نصیب کی یا اللہ خیل و رکت را نصیب کی یا اللہ دنیا خرید رسولانا موسیقی یا اللہ مسلمان فلسطین فقود رکیلی لبنان کی یا اللہ نور و ملکنو کی کمزکی مسلمانا وسط زیادتی شوقت یا اللہ